Bismillahillahi minashaitanir rajim. Inal hamdalillahi nahmeduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Thumma amma ba'du. Tejitha lavdata dhe falandrimut i takoin vetam zotit ton Allahu subhanahu wa ta'ala. Allahut i bindemi dhe vetëm ati falje i kërkojmë dërsa salavata dhe selamat për shëndetit më të begat të mbi pengamberin e zrejder Muhammed Mustafa në lehi salatu e selam Bi shok të ti besnik, mbi familin e ti të, të ndërshme dhe mbi gjithë muslimanët sa të ndjekër rrugën e ti me të mira dhe në ditën e fundit e kësaj bote Në ndëruar dhe zër, do të vazhdojmë në të ciklin dhe së ne kemi filluar që të flasim sa të kemi mundësi me shkoqit nga shfjegimet e Kur'anit dhe fjal Me emra dhe cilësitë e Zotit Subhanahu ve Teala. Për mendom në çdo lëjëratë shumë rëndësishme që njeriu ta njeh Zotin e tij, dhe nuk ka mundsi njeriu më e dasht dhe më adhurojë dhe më u bind atij të cilin nuk e njeh. Pra s'ka mundsi njeriu më ju drujt, më u bind, më dashë të panjohurin. Pra duhet më e njohërt, pastaj më më dashë. Andaj e gjithë feja sillet në Emra dhe cilësitë Allahu të Allahut te bareke ve teala nga sa e gjithë feja është më e dashurt dhe më i bindt Allahu subhanahu wa taala. Sonte e kemi një emër shumë të veçantë të Zotit subhanahu wa taala i cili është afër kuptimeve të emrit të kaluar i cili ishte emri al-Quddus. Sot do kemi emrin ashtu si e kemi publikuar emri es-Salam i cili ka ardhur në Kur'an. Fjalë Allahu te bareke ve teala në surën al-Mulk. Këllahu Gjellil Gjellil, thëtë Allahu la ilaha illa Huel El Melikul Kuddusus Selam El Melik, folën për Melik El Kuddus Në ligjratën e fundit Sonë të e kemi me lejnë e Zoti Gjellil Gjellil, hu Es Selam Qëka dhe më dhënë Selam Qëfar në nënkupton në gjuna rabve Dhe qëka nënkupton në për Allahun të bare kjo e tërë Dhe dhëtë mundohemi në këlligjratë Ta zbërthejmë Filëmisht, para se me hije Duhet ta shtjelojmë një temat Emërat në gjuhën e arabve janë kalope të cilat mbartin dëmëthanje Gjdof emër, gjdo uh, emër për të cilin asosën e diqka Aludon në një dëmëthanje, një në sifat Ndo njëherë, emërat afrohën njëri me tjetrit Në duke doken shumë gjaishme Deri sa mund të thuët për to se janët njëta Dhejri sa mund të thuhet për to Si janë të njëta sikur që disa prej ulemave Kanë thanë emri el kudus Edhe emri e selam kanë do me thanjit në gjajshme Apo të njëta Por e vërtejta që ndronë se Emri e selam dalon në nga emri el kudus Ma dje thotip në kajim e gjëzije Nuk ka në emrët Allahu gjelë gjelalu hu një, një unifikim Pa tjetër është me, me, me egzistu një dalim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 E terminologisë islamës e si ka ardhë Filëmish të ndërrua lezer Në gjuhën e arabve Selam vje, vjen nga fjala Selime Dhe kjo fjala është nga Kjo raj Allahu e ka zxedhe dhe fejnë ti Që në të shohëm Islam Ra njëra për e kuptimeve të islamit është nga kjo emër i Allahu gjele gjelelu Esselam Raemur salam, ismi zoti Jalaluhu, rrjedh nga një rraj, te cin Allahu e ka zënë për t'ia vendosur fyesë ti. Andaj Islam, çfarë do të them, me realizu, ha, çka kuptim? Salime es-selama eksumera. Kan vënë dietar. Kuptimi i emrit es-selam, çfarë do të them, el-bara'. Mukan nga diçka e ndar. Pra Selime çadoman muqon nga diçka e ndar dhe e sigurt. Pra arabët gjithmonë kur diçka është e ndar për diçkaje i thojnë Selime. Apo por shumë never i thojnë selamet. Selamete bordorin popullit, për çfarë kur ka pshtopi diçkaje. Për shembun kanë ka, ka dalën në selamet. Pra ka shputu ka është ndar nga diçka. E ka e ka shoshru një rrezik, pastaj kur ka shputu i thënë ka dalë. Në selamet Tani Arabët fjallën selam Por qka e përdorin E përdorin kur ti Ndaho shpiti qkajet Qka të ka rëzikue dhe, dhe nuk Dhe nuk je ma I qilësum apo i njërost Me ataj cilat dëmton Kso, Kjo është ajo që ka ardhë në kuptimet e Arabëve Gjithashtu ka më than Es selam Es selame El afje Shëndeti Neve, neve përkthejmë shëndet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 Ka pështur nga të shdo e keqët që ka egziston Edhe ka dalë për adha u gjelë gjelalu hu Ha, selim i thojnë Që të më në selim është nda pëtë qijave Gjitha shobin eve Por shemë, edhe selamin që ka jabë në nash për këtë jemrit Esselamu alaikum Vë rahmetullahi Vë bërë, këtë është nga këjemër i zotë i gjelë gjelalu hu Andaj edhe në tehijat në namaz Për dorët ki Këjemët Basi ta krymë namazin që O Allah, ti e selami. Andajtoti se si ibn Qayyim al-Juzeyhi do ta citoj ndajve se si s'e ka shpjeguar ibn Qayyim al-Juzeyhi se e përmendëm se kët varg te ligjëratorëve do t'ja do ta hoazojë në shum nga fjalë ibn Qayyim al-Juzeyhi për shkak se ajo zhveçu me njohuri të të kësaj kaptinë. Andajtoti ibn Qayyim al-Juzeyhi, "Ku e emer me bon njeriu me kuptue, do ta kupton sa është i madh Allahu xhelel xjelal, i cili kaën es-selam kur gjajo nuk i mungon Dhe asë një sëng nuk uh, e, e reziston Allahu në gjelë gjelalu prej të metë Asë as nuk i druhet Allahu në gjelë gjelalu hu në gjirosë me do një të keqe Andaj, e para është kur ndahat për diqka Selime është ndahat për diqka Andaj, Allahu është i ndarë nga gjdo mangësi Nga gjdo e metë Si afrohet Allahu në gjeluala e meta asë njëherë E dita është el-afie Ne e thashe për krem shëndetë Apo e përkëthejmë shëndet Nuk kemi kjera shprejhe Nuk kemi kjera shprejhe Mirë po, el-afje, qka do më thonë El-afje, djetarë kanë thonë është kur ti Nuk godit të shën nga ditë shka E cila nuk lën me funksionu të aman Por qejmë, kur ti eki një smuje Qka ndolë, nuk funksionu të aman Andoj për nga mirë, sallallahu aleyhi sallem Në ka këshilu ne e dhe që më lutë Allahun për afie, për afie. Ju jo e keni përkthim atje shëndetin, po nuk ka shëndet. Nga se ka mundi të njëri njeriu mund ka ni shnoshën në tru, por i ka 1 milion konflikte brenda shpirtit të tij kur kusht i di ato. Pra ziyet, por ziyet diçka mbanat atë ai është i shndoshën në tru, por i mungon shumë gjërave, ka ka temperatura të larta të tjera. Andaj beqon sa më ka lutë Allahun xhelat që të jetë me afie. Çka do më thonë për selamet? Anda e kuptimi i dytë i emrit Selam vjen nga el afia. Është domethën pra ti je i i çet nga çdo send që mundot me të prek, esleme funksionua ç'i sduon. Kjo është ajo që ka në, në e ka marrën dietarët në në kët kuptim. Pastaj kanë marrë dietarët gjithashtu vjen Selam nga aibi dhe ithmi, nga e, e cila diçka e cila është e meht apo gjuna. Pra që ka të më në selime, pra nuk ban gjuna, dhe nuk ban diçka e cila që uët e mejtë. Andë e që ka ta pengamberi sallallahu aleyhi sallem, el muslimu, men selime el muslimu në minjedi hi, u alisani. Du të avim të dobi. Pengamë së ramë thotë, musliman është a i cili. Shiko vetëm emri musliman, ka në këto kuptime, emrin allahu të selam. Musliman është a i cili. Muslimanët tjerë, kan kushtu selimet muslimantë janë të sigurt nga prekja e dorës kthi ha dhe djuhës ti shikoj çuje ka juitu bra beqan sa musliman i vërtet prandë që klova i vërtet është ai cili muslimantët janë të sigurt fitira çish ka thonë ibn kai me xuzie ka musliman të cilin ti aqazon një sekret ja kallzon një dhert Edhe ajo llogaritë ngjoksin e ati sikur nëse me vaskallzuë. Senë marrvaj kurkosh. Mos e provoti me kretse. Ka, por nuk janë kreq. Sot fatkeqësisht neve nuk kemi të ngritur në ato edukata për shembull, kur ne vi themi dikujt na diçka, ai më taruit. Jo, për për atë ekzistojnë probleme te te musliman. Apo nga jua e ti? Apo nga nga jua? Edhi, adagavon dietarët se prej kuptimeve të emrit Essalam është të jesh i ndarë nga gjunaht dhe nga emeta, gjithçka çka rrezikon. Kjo vëllëzë sillhet rreth kësajna, emri Essalam. Sa i brkët Allahu te bareke ve taala si kuptohet për Allahun te bareke ve taala fillimisht tam ka ardhur në Kur'an në surën Al-Hashr. Al-Malikul Quddusus Salam. Al-Malik Al-Quddusus Salam, ajete 23 i surës Al-Hashr. Thodim nuk e thiri Sa i përket emrit e selam Në kuptimin për Allahun Gjelle Gjelalu hu Do më than Ej, min gjemi il ujubi Vë në kaisi li kemalihi Fidhati hi vë sifati hi vë e fali Allahu Gjelle Gjelalu është selam indar, Tani shiko, praktikoj këtë këto Indar Nuk i afrohet diqka Prej Nuk sënë lëkeve Të metave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 Shka Allah u gjelë në cincit e ti e cila, Nuk është selime Nuk është selam Nuk është e pasër dhe e ndar nga të metan Dhe në veprat e ti Dhe në veprat e ti Subhanahu wa teala Thot imam behakiu Rahimahu Allah Esselam hua ledhi selime min kulli ajbin Wa beri e min kulli afa Thot Esselam është ai cili Ka shpëtuar pra Tane kjo ka shpëtuar Nuk i bje që A ndo njëher Ka akon të hikë Kjo për njerëzit po Për për Allah unë gjellolla jo Rëpër shimë më neve themi Ka shpëtuar për njeri unë Për për Allah unë gjellak jo nuk vlen Öshtë selam është ai cili është i pasër nga gjdo ajb Ajb E përmendet ajb Edhe për diçka e cila e shumton qenjen E shumton qenjen Për shimë më pengamberi sallallahu alaihe sallem Për me këptu këtë mesele Pengamberi sa më thotë Nuk tutna për juve për dhe gj Penga mësimi në grupin e haditheve ka folur për dëxhallin. Dhe një ditë të vitëve i ka pasur sahabut sikur u shtetsuan shumë, sikur shebojnë ndonjë njerëzi. Dëxhalli, dëxhalli, dëxhalli, dhe sigurt demek ush diçka. Penga mësimi kur i pasau tha: "Mimma takhawafun, çka pothutni, thamë kem të bëjmë dashë për dëxhallin. Tha unë studo na për juve për dëxhallin. Edhe anisim u kallzu penga mësimi hadithi i Buhari. Ai është këtu ai është këtu. Për ai sa i thotë, tha ai e koni ajb. Çka është ajb? E met Qka tha e ka njësi E zot juve nuk e ka njësi Pra ju e daloni dhe gjahallin Me të met Ka të met Në qenje kur ka të met kjo, kjo është e martë pre, pre kësajna Dhe është i dlirë I qiltërt Pre gjdo Pre gjdo në kësën lëkët Në kësën lëkë është diçka qka Dutë me pasës e ka Në kësën lëkë është Dishkaçi du të më pas e nuk e ka. Allahu xhel xelaluhu i ka të gjitha. Wa hadihi sifatu yastahiquha bi zati. Qet pastërtit lart nuk e meriton posh cenja e Zotit xhel xelalu. Po na se themi me dikush, është i pastër në cenje, në vepra, në cilësi. Kush mund të mëkon kë? Pos Allahu xhel xelalu. Dhe do krijes nëse ka selamet ka, pra Në mënirë përkatsore Dishka pa e ka prej, prej nukësën lëkut Prej të mejta dhe s'ka mundësi Nuk ka mundësi Andaj, kjo është ajë përket emrit Allahu të bareke Vë të ala Gjithashtu ka ardhë në emrat Në shpjegimet e djetarve Edhe gjelatë ndryshmet të, të shpjegimet Dhe thot i bënkajim e gjëzije në nunijin e tina Wa hu e selamu alël haqiqat i salimun Min kulli të mthilin Wa min nukësani Ka thon i bënkajim e gjëzije Aja është e selam, Allahu gjellë gjellaluhu, alel haqika, në haqikat Pse ka do në haqikat? Se përshemë, kër i thu ti dikujna, selim Apo selim, i shëndosh, apo i pasër Kjo nuk është në haqikat Sa i një ditë ka me pësua Shemë so, të i thu, sot jesh në është, për nëse nuk i e Ki bukuri, për nuk e ki absolutën Andaj, Allahu është selam në haqikat është i qiltër dhe i pastër nga gjdo për në gjësim dhe nukësan Pra Allahu prej emrave në selam, që ka të më dhe than si në gjëson kërkush Nuk ka si Allahu gjelë gjelalu dhe nuk ka nukësan dhe nuk ka nukësan Ando e kjo është ajo së ja ka përmen djetarët në emrën Allah e Allahu te bareke i bënkajim e lëgjauzije Allah e më shirovët është zgjerua në emrën e selam zgjerua në shpikimin e emrët e selam Allahu Alem për disa arsye Më rëndësishme përre tëre Nga se shumë u lëma Kër i anë qasë emrit e selam E kanë te i kaluë me shpegime të emrit e kudus Dhe njëher Djetarë kër i kanë shpegime uh, të emrit e selam Mësurë në hasërë në tefsirë, eksumerat Kanë dërën e kemi shpegime të emrit e kudus Atë i parë i është I mënkaj me lëgjëzije Për ta refuzu këtë thjeshtëzim të emrit e selam është zgjeru e në shpjegimit e emit Allahut të bare kjeve të ala e selam Nga se nuk është e njëta Andoj tham regulli thot, s'ka në emit Allahut një Që me thon neve El Melik, El Kudus, El Selam, El Mu'min, El Gafur, El Alim, El Hakim Që ka dhe me thon, ketë nja, s'ka mënzi Alimët të shka tjetër, Kudusët të shka tjetër, Selamët të shka tjetër Po, po flasëm për një qenje Mi në podadoj në kuptimet e shumë të alësirat Vinë për emrin të Allahu të barëke vëtëala Andoj do të përmend me shpjegimin e ibn Qajmë el-Gjauzijes Nga se është mësë shumë dhe që zëgjeru në shpjegimin e emrin të Allahu të barëke vëtëala Esselam Thot ibn Qajmë el-Gjauzijes Thot Itlaqus salami Ala Allahi Teala Ismen min esma'i hi Hu e awla min hadha kulli hi Wa e haqqu bi hadha l-ismi min kulli musemman bi hi Thot emri selam Shko, kjo shumë në nësi Emrës selam Pi gjithë shkaj e qka mundet mu e mërtu me këtë emrës Selam, selim, selim Thot është Allahua i cili e meriton më absolutë në kësaj Në hakikat Shko, Ne vedim se gjithë njëri mundet mu qujtë i shëndosh I pastor Por kush është taj absolutë qka e mërton më konë i pastor Pi gjithë shkaj e Esselam, Allahu gjele gjelalu Thot Li selamatihi min kulli ajbin vë nëksë Gjazer kat selam nuk them, pastor, shelter, do të tash përktheim pas tërçilter do alem selam. Tashu siç ka orden e Librit Allahu te bareke ve taala për shkak plotësimi që ajë kjo fjalë. Për shembull, keni pa po për ta kuptuar këtë meselë. Disa njerëz për shembull nga ajo ajo pesmatimi dhe kapja e virusit që ajë kanë për shembull, pse na na fol neve arabisht thonë për shembull, pse na më dhan selam, pse stu mirëmëngjes, mirë dita. Muslimanë anëz nuk e plotson kjo. Mirë dita, mirëmbrëma pse ngsa është noksan qonoksanta. Do të them mir dita. M'u kanë mirë vetë dita. Apo mosani ku të vjen në ramë prapë me me prit trimethylan. Essalam dhe zërosh, çka do të më thonë Essalam. Essalam do më thon. T'u uroj lut Allahu të jehësh i shënosh në trunin tën, në fizikun tën, në shpirtin tën, në familjen tënde, në gjithçka që të bërë tyje. A është ke një si mir dita? Cdo si çoft. Andaj shprehjet në gjuhën arabe, përse ta bej nga më sa çka tha. Tha emri e selamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh Kjo si shpreje Ka është problem nga dhjetë shprejme E selamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh E se nga nuk e thonë atër një fun Mirë po të shpreje ka është problem Ta Allah u te bare kjo e tala Nga se është emur i Zotit Gjellit Gjellaluhu Andaj, thot i mënkajim elgjohzije Aja meriton këtë emur Nga se është Pra e ka selametin apo është i ndar nga çdo noksonluk, nga çdo ehmet, min kulli vaj, nga çdo on. Nuk i vjen ehmet Allahu xelal nga nga çdo on. Ne paq diçka më na prek vëllazër, apo na vjen ehmeta. Kuroftoft, mbledhni. Kuron xhat, s'u bomirat, në xhatit. Ne nuk e dim kur djoshka ta ban rahat, në plot. Nëse kimin në kësën lëkët dhe në rëthojnë në kësën lëkët Allahu Gjellar është i pasër për kësajna Subhanahu wa Teala Fa hua selamu el haqqu bi kulli e tibar Allahu është e selam në gjdo kuptim Ka do që të ta të cilësh Allahu Gjellar është e selam Wal makhluku selamun bil idafe Fa hua subhanahu selamun fi dhatihi an kulli ajbin Thot, kryesa Munët me e qujtë vetën selam Apo ose selim Mir po kjo duhet të më kanë kuqzuar, jo e plot. Ndërsa Allahu dhe Lolla është i plot. Pastaj thot: Selamun fi afalihi min kulli aibin wa naqsin wa sharrin wa dhulmin wa fi'lin waqi'in ala ghairi wajhi al-hikma. Tani fillon detali. Tani fillon detali çka është emri e Selam. Thot Allahu më shëroi. Thot Allahu është Selam në gjithë thaveprat e tij. Çka do të çka ban Allahu? A i punon me emrin e ti e selam Në veprat e ti Sko të meta Andë e kimi përmenë se edhe A i i cili do këtë për neve e met Për Allah unë gjellë nuk është e met Ka shumurci në ta Neve përmenë me përmenë me vetëm një Që ka ka përmenë djetarë Disa, disa njërës përmenë me ta në kështu përshemu Neve shohim njërës kanë të meta E si me e qujtë se vepra Allah Gjitë monë është e, e pasët prej në kësën lukët Farthejmi Njërzit nuk do të kuptonim Për së smorin e ati cili është i kryuar i plot Pozë duke u të regu model Ha, dopt Qish me morve është ti Ajt që të ka kryu të bukur Për me e kuptu si të ka dhëndë të mira Pozë kërë është e tjetrin Onda që ka ta për nga mberi Kurta shqipni dhe një të sprovum Dhe një me të meta Dhe një një smut Qëtë dhe me tha Elhamdulillahi ledhi afana mimma ptela Qiko, kjo ë A jetë e ditë se të ka dhonë Allahut Dishka që ka Meritor mu falenderuar Ta për nga më beri ale i sëratë sëram Kur ta shifnë i dikan me të meta I mungon diqka Që ka du të me thonë? Falenderimi ta konë Allahut I cili mu e më ka ba Mu më ka rujt Pia të shka e ka sëpërvu ata Kë që ka argumenton? Që ka argumenton kja ditë? Se Allahut nuk e ka kryu dikan me të meta Post për me e tregu Se Allahut ka mujt ketë mi kryu pa të meta Gjelle gjelle a luë Tek mi qriu patmeta. Apo, për çfarë arsye e lë zon? Për shembull, në një, një grup shumë të madh të kafshëve të shpendëve, atyre Allahu nuk ju bën si ndëshmori. Apo nuk ju nuk ju lësi në oksonlloke. U krijon meni meni standard. Pse? Se nuk janë mukellefi, nuk kanë ngarkumë ato me meditue. Dosa njeriu i cili është krijuar me meditue, Allahu ja krijon do modele ndryshe që ta shoqëtohet mirën Allahu Allahut te bareke ve taala. Foth në emrin e Allahut Në vebet Allahu Allahu është i pasër nga gjdo Ha Nga gjdo e mejtë Qëka të veproje s'kot në mejtë ta Dhe asë nuk ko sharrë Nuk ko në Allahu në gjelola sharrë Qëka të ban Allahu s'kot në ta sharrë Gjelle fi ula E nëse dhejme neve për shemull Kemi përmen iblisin, derin, të keqen, amoralitetin Qëfar thëjme? Allahu gjelle gjelola ka kryu takatin Me atë takate ka bo kryese shërën Abo? Abo? Allahu e ka kriju takatin, forcen Ja ka dhonë njërit Dhe ja ka të regu, kjo e keqëja, kjo e mira Kjo e keqëja, kjo e mira Ku që ka vë shërën? Krijesa Që ka tha për nga mberi sallallahu aleyhi sallam U e shërru lejse i lejk O zot, shërru nuk këpiti e Subhanahu wa Ska në vebret Allahu të barë kjo vëtala Shërru Nuk ka në vebret Allahu të gjelalu Shërru U e dhulmin Dhe ska në vebret Allahu të zulum I ka ba Allah u gjela di kujtë zulum? Hasha vë okay, kella As kujtë si ka ba Allah u gjela, zulum Por qemu, disa për e njështë dhe tojnë Epse Allah u nuk i lëzon krejtë Pësë si banket mu konë dëvatë shumë Ndjekës të pengam bërë vë aleyhimu së salatës salatës salatës Apo Në këtë formë dojtë me thanë sikur Po banë zulumaj, ja, apo Po banë zulum Hasha I madhështë Allah u subhanën vë teala Dhe është selam pikësal Siti pasër pikë Qëka thejmë i vlezër, në këtë aspekt qka, dëmohen, Cila është përgjigja, pëse nuk ju uzon Këtë Allahu të bare kjo e të ala Pëse nuk ju uzon Allahu gjele gjele luhu të gjith Nga se Kur njëri u e ban vepë në vlezër Kur e ban njëri u vepër Ta, shtimunë, të ta shkjohë në gjami me vullnetin tan Leviz me vullnetin tan Del, fol, me vullnetin tan A ka nevoj, dikush, me të shpjegu tyje Se ty Je të vepru me vullnet lir Po përgjit A la Au navat jam te bo. Ti që shendjen, ti she ndienti vetë. Ti vetë ndienti. Andon she iku sam de mie. Çdo njeri daruraten pa patjetër. E ndjen sikur vepron, kot liram do vepru, kur kush më ka thënë me zor. Dhe kur s'ti dikush me zor thu, "Ej, me zorit të mështije." Çka? Ti që kur atë shti Andoja, allohu, shti kur e vorrën sikur ta dështim me zor. Andaj Allah u qelosh i pasur picullumi nuk s'ti me zor kur jomë vo. T'ka kallzu çka e miraç, çka e këta do t'ka dallon ta kat. Andaj, thot i bënkaj me gjëzije Në vejë prate Allahu të barek e vëtëala Nuk ka zullum Pse se e ka im një selam E më në Allahu gjellot selam E pasrëra ta nga zullumi Dhe Allahu s'ka në një vejë për që e ka bo Pa hëngimet Nuk ka në vejë prate Allahu të me thonë Që ta kote kote ka bo Për me kuptu vëzër Dhe, dhe një her Dhe shpesh her S'ja si dhe vejtin Ti Kura lati në diçka dikon, di di e lë këtu. Elë dikon teatr, shkon dikon. Edhe mar më thon dikusha diçka, ti këto këto lvizti, ti shik kur far hikmeti. Ka qjen dietë, qjen dietën e. Unë di çabaj. Unë di çabaj, por unë ku lvizi pik këtu dhe këtu, unë kam çollëm. Unë kur e mar çeta dhe e vendosit këtu, e kum lanë me çollëm, apo çikur që, që i themi neve, shpast, në familje çdo ku. Kurë unë e kum lanë dikon këtu diçka, mos ma largo. Pse? Çu unë di pse e kum lanë, apo? Mir, ti refuzon që ti të bajësh diçka pa hikmet. Allahu xhela xjelalu. Kjo vlen sigur për të kançmën dhe për Shum, allahu, allahu, të hidhurat. Që Allahu tashloni ismuja, Allahu na pasron të gjitha bismujeve dhe i shëroftë somurit të muslimanëve. Mir, çka më do të them? Kjo ka çashtu pa pa pa, pa kurfar rregulli ka ndodhur, jo ka ndodhur me precizitetin më të lartë. E dini pse e ka lënë xhi ty? Ti a kuptona se kupton, a e marrveçsa se marrveç? Osh problem i manor i njëri. A e kap, a nuk e kap O është problemi ti Mirë pa Allahu u gjelë ka qëllim ta Si të smujet vogël, si të smujet madhe Si në vështisit vogël, si në vështisit madhe Allahu ka qëllime I qënë mesajë njerit I qënë Allahu u gjelë lë mesajë njeri Thot i bënkajim el gjauzije Allahu të barë kjovë të ala është selam Nga të gjitha anët të cilat I përmendëm prej anëve të veprave të ti Pra Allahu të barë kjovë të ala ësht Selam në veprat e ti Sko zullum ta Sko shërn ta Dhe sko diçka kuturo Pse e ki kriju ozot qëta Së patëm që ka me bo A është prejë Allahu që të në Kur'an Po dhe zër Thotë Allahu Gjellu Gjellu Efe hasiptum enna ma khalëqnakum abethen Surja 23 faqe e funit E ki këta jetë atje Thotë Allahu Gjellu Allah A me ndoni oju njërës Se ju kimi kriju A bethen, qka do më dhonë kjo? Me lujt Ha? Allahu u gjele gjele e përmen A po më dhonë një që këmë grihu me lujt Ti po refuzon me pasbo një pun me lujt Ti, ti njëri Dikur si kanë dhe dikur s'ki si mu kanë Po refuzon me thonë këshire Me thonë dikush, pse të shku në pun? Ha? A më në shmi u përgjit? Po Për shku me lujt Jo E vej pra të Allahu u gjele, gjele dhe zhena shumë matë mdoja Paramendon dhe zërë, sa e ka nënvlerësua njëri vetë vetën i cili nuk mediton këtë kuptime. Përse për ka kryu Allah u gjeluala? Dhe përmendon në gjuma, shpesher njërzë nga të rohën mes psejes dhe sijes. Shumica njërzë dhe zërë të ndikuar nga materializmi, që ka thoi nësot? Pyjtën e parë s'ka të banë, maabetin e parë s'ka të banë. Si po shkonë, si po jetonë, si po kalonë. A ka dikushën maabetin e parë të banë ti maabetin, pë Ma dhe këtë piti e logaritin bëgjërave filosofike Qështu të më ngargu trunin me ta Abo? Të të të këshire në zërë bukën të anë Qëshire të jetën të anë Pra janë të angazhuar si me jetu Allahu u gjeluar në Kur'an e bje Pse me jetu? Ake, njerë du me mendu Pse me jetu dhe zërë? Andaj thotimë në kajim El Gjauzije Allahu është selam Nga gjithë anë që ka mundësimu përfitiruve Pasaj dhe dhe Nefsehu, wa hadha huwa haqiqatu tanzihi alladhi nazzah bihi nafsuhu wa nazzah bihi rasuluhu thot peygamberi thot ibn qayyim al-jawziy kjo esht hakikati allahut qe themi allahu esht i pastër prej gjithë nuksalit dozemendus atik pse mendojnë edhe njerzit mendojnë qe neve na ka përmend nuk e thiri ibnul jawzi në përmendjeoria qe allahu i ka thonë njerëzve vështirsi ka thonë se kum gjejti mua pse mndolli mua donjëherë qe ndoll me gjuhë thot njerëzit donjëherë do e ndjejnë që ka ndohë, pëse ma, ma qënë Allahu gjelluala, dhe sikur, donë me imponu, si më ka po zullum, ma djejë bënkaj me gjëzije, thot, në zadul maat, në zadul maat, vëllimi të rejtë, thot, Allahu, në shumicat e veprime, dhe që ka i banë me njerëzit, njerëzit e mendojnë, së Allahu ja u ka hangrë hakin, shumica njerëzit, po, zdi ku shë ka pështu e, që e njefë Allahu në mirë, shumica Ma ajan mvon i banka ime zgjethot, nëse stafojn shoshit e pak, sikur që e shoshit gurrin e zjarrit, ti nxjer piti zjarr. Apo po shem kur duhet me fërku? E, e fërkon e fërkon dhe del piti zjarri. Do njëherë duhet me fërku pak më mirë edhe e shaçi del zjarr proteinë. Nëse e shushit shumicën e njerëzve vlezë. Ai besoj im në imran Allahu te selam. Që po volim për musliman, mos volim për ato, për ato jashtë lezër ato Allahu na ruaj. Po volim për musliman ku shpej njerëz smendon që do të më ka një pas unik po hajr inshallah çështë i ka rë, më unë për shemb u thotë a dhash me, me ty në qytetin ku ka milion apo domon ai nuk e shpreh edhe zë se i vënë marrë më shpresë se di se ku rritet ama shpirti ja thot, nëfsi i thot, ti a di me kush do të më ka, ti do të më ka, njerëzit më të nguhë, më të nënshtruë, më më kanë ti më i mardh apo sa njerëz thot un jam më i mësh me donja apo spudit njerëz që e kuptojnë apo i vënë kajimi i përmend të lazer detaj për detaje Allahu në rruj, vëzë, për këto janë ndjenja, zhëndë këqia Sa njeri me nëndonë se a majtë devocë për ala Po ala se kanë zbulu njërzin Sa njeri me nëndonë se kjo është hoqë Po ala që e dhe pak Ka me dalë Këto vëzër duhet me ditë se Si kur tishin qashtu Allahu i banë Anda ibnisina Dhe filozofat Dukë e hinë këtë, këtë derë Dhe e kanë qelë me të ma dhe këtë derë Kanë të thonë s'ka dhe alimë me sënjëve Pse edhe unë i meqëm, inteligent, qishka po di e, e tjera tjera Në fund ka shkujt libra vëzër Ska dalim mes neve dhe pingamberve Ato janë njëzit meqëm, nëjëzit meqëm Në njëzit meqëm, në njëzit meqëm Në njëzit meqëm Rrujë, më shëllet e i rëmë Qatë që të ka dhe në allahu qatë Së munë është i më mu botë jetër Qatë sa të ka zaktu Allah subhanahu wa t'ala A ndaj kjo është prajimit e selam është të ka bozullum Të ka dhona qka më rriton Kjo është hakikati i pasërti sa Allah u gjeli gjelali U më të sinë aje ka pasërru vetën Dhe ka pasërru me ta Për nga në beri sallallahu alaihi sallam Fa hua selamu min e sahibe Wal waladi Was selamu min e nadiri wal kufi Was semii Wal mumathil Allahu është selam Që të ketë gruja Pse s'ka gruja? Së është i ndarë rritmetara Tip se duhet dhe zërgruja Pse i duhet një mashkullit gruja Dhe grujes burri Se ka në kësa lëk Apo qka ta pinga mbedi Kur të martohët muslimani E shtonë gjismën e imani Se ka në kësa lëk Ka nevoj Allah ushja s'ka nevoj është selam, është i pastë rrindarë nga të metat Ska gruje, s'ka fmi është i pastë nga ortakiria Ska ortak Nuk ka urtak subhanahu Shikonë dhe zë në surën Isra Ku Allahu gjelë ka përmenë si s'ka urtak Subhanel ledhi Esra bi abdihi është i lartë Subhanel Do të morëm min e minë min të allahu të subbuh E minë i veçant i Allahu gjelë gjelënu Subhanel e përpëshin ketë të komplet E minë të allahu të barëk i vëtala Në surën Isra dhe zërë Muni me gjithë atje Surja 17 Filim i surës Isra e adhemi e ragi A e kanë ngrejt për nga mërë njësëllëm 7 këtë qije i po Mirë rëzër Kër njerë e ngrejt në dikana forvejtës Për njerëzë pëse e ngrejt i duhet Ma në menë Ska atë dikush që afrojt me dikan Shëshrojt me dikan A i vetëm se i duhet Një kanë prikandeve Një kanë prikandeve Allahu u gjele kër e kanë ngrejt Muhammed njësëllëm qilë A ju ka dasht? Jo Andë shikës e ka filusurën Subhane Isra bi'abdihi laylan min al-Masjid al-Harami ila al-Masjid al-Aqsa i madhas Allahu izili rubin jo rubin e ti don un jam te ngrit muhamedin jo ti bon jo ti ke jashtor tak jap andaj nuk ka zbrit muhamedin sampi kur ka zbrit ja demek et tash un jam kon te Allahu i kena hise te njëjta çka tande andaj pejgamësam preferonte te njerzit mi than Abdullahu warasule E kishtë të qefë mi ashtu A i rësullullah Po dëshiron të mi thonë Abdullah Njëher Abdullahi vë rësulli Pro Përmenë manjarë që jam rob Mësani Rësull Allahu Gjellola tha Ne e ngritëm Kanë Robin ton Robin Allahu Gjellolu Në qëtët ka qije Dere ka vru afor vetës Kërja ka po farës Namazin Pse e ka ngrit Dikush pinjes dhe pse e ngrit Dikan Se ka nevojë Edhe kër e bandë di kush di kanë me post, ka nevoj për ta E Allahu nuk ka nevoj për ta Si e përfundoj Allahu këtë sure Si e përfundoj Qiko, surja e lisra Surja e 17 Si e përfundoj Allahu u gjele këtë sure E përfundoj Allahu u gjele duke thon Allahu nuk ka mik për nevojës Ama Allahu ka mik Allahu muhamidin e ka mik Mik E doh Ama kjo dashni nuk ka se ka nevoj për ta. Shumë di ku pse do t'i kanë? Se ki nevoj. Ki nevoj me dash. Allahu e do Muhamedit, Muhamedi ka nevoj për dashurinë e Allahut. E jo që Allahu ka nevojë për dashurinë me ta e Muhamedit sallallahu alajhi wasallam. Megjithatë ai ka marrë për mik. Wa lam yakun lahu waliyun min adh-dhull. Allahu s'ka marrë dikan për mik, se është do të më forcohu me ta. Hasha wakalla. A më shiko, fali banqa ime pjesia. Allahu s'selam nga kjo kuptim. Se ka afrud i kanë, se i duhet Nuk e ka afrud i kanë, se i duhet Nuk i duhet kërkush Allahu subhanahu wa teala Wa selamu min e al shërik Allah Allahu është i pasër me pasë shërik Nuk ka Allahu jilola Shërik, ortak Këdhalika idha nadarte ila afradi sifati kemalihi Wajette kulle sifatin selamen Mimma ju dhado kemalaha Thadibën qajme gjëzije Kështu në se e mediton e min Allahut e al selam Shko, kjo ndërlidhe të anishka ban Nëse midon emrin selam Pastaj e shoshit gjdo sifat të Allahut E shen një me anot tjetër Por qejmë Kombinimi dhe zër Kombinimi E, e shfaqë bukuria Ko është bukuria Por qejmë Krihuar nga në Allahut e bare Kjo e talat e njëri ju dhe zër Laramani Laramani Apo Qeja Allahut gjelaj ka bo vesht në dryshe Syd në dryshe Flok në dryshe Kamb në dryshe Mrejnë da i kabo, lëlej organin, ndryshë, ndryshë Si se linë në funksionin e vetë Gjithashtu ftyrat e njerëzve i kabo lëraman Kjo lëramani është vetë kuvet Kuvet i madhë Tani, thot i përnkaj me gjëzija Mere emrin selam dhe hece në për si fatë të tjera të laot pra, Mere emrin selam dhe shkokshiren në një në këti emri Emra tjera Thot, do të gjesh Se gjdo si fatë i allahut Nëse e marr e në selam Do të gjithë se qdo sifat i Allahu gjellegjellau -Gjell e bulu është i pastër nga Nga diçka që ka ja rëndon Por së smurin Por qemur Fëhajatuhu selamu Minel moti wa min sineti wa nëm Jeta e Zotit Jeta e Allahu të barë ke vëtala është selam është e pastër prej vdekjes Prej kotjes dhe gjumit Por qemur ne dhe apo Jemi të shnosh, të shnosh amat flenjet, të rap se brad Allahu është selam dhe nuk i flijet Andaj ka në të rizatë rësmetime Se Musaj a.s. e ka piti Allahun të barek e vëtë janë Që ka përmeshe e kusam të emije E ka piti Allahun gjatë si maho Allah qijet dhe të token Shko, dhe zërës, për nga mërët Allahut ka njëtu shumë natërshmë Disa njërës, ka njërët, alejo dhe bëk si pitje Shko për nga mërët Allahut Shko për nga m Allah nuk e qërtoj pëse ta dume të pa Po ta s'ka mundësime, mba lukri msh E mshjeli këtë kaptim Në disa transmitimi ka thonë musaj O zot, që shjema të qjelën dhe tokën Që shjema të qjeli malë Toka e malë dhe Universit Moja Dhe gjdo sa nështë në vijen e vetë I tha Allah u të bare kjo vetera Meri disa gota Gota Dhe mba i ndorë Mba i ndorë I murë musaj le së la dhësë am disa gota Dhe pima i ndorë Ko, ko, ko, shkun dis Dhe filloj mu li kështua Dhe e zuni gjumi dhe u thin gotat Tha O Musa, mu në këmëse gjumi munu, A e kuptojnë Pisa i flëkit tanë merevesh Qfar si fatit plot ka Allah Andaj thot i mënkaj me gjëzije Nëse merë jetën Allah A bo, që e mëtë një prej pykje Dhe sa ti bajnë filozofat Po kjo ndodhe dhe nefset dhe njerëzve Qa ka bo Allah para se me na kriju neve Ose qa ka me bo Allah Por që e mëtë Hëjo që na ka thonë, hoja çka banau Allah mos i dhina në në xhenet. Kë shikë më sigurt e goj xhenetin veç e go ga galë çka ka më bë Allahu u jela mos i dash ti në xhenet. Allahu ban mos i stije në xhenet dhe në xhanam, aty ka ka bojçka para se më kon ti. Ku ndodh problemi vërza? Pse ndodhin kësi pitje dhe sunijat njërëjë javop? Sepse e mëndon Allahu si njëri. Kë mëndon vetë, unë më me vetë atra nula, po nuk ka Allahu ashtu. Ai nuk nuk i duhet me kërkuj xhelalul. Ajë nuk duhet asë ushqim, asë pije, asë zgruja, asë shërik Ideja për Allahu në gjellon nuk duhet munis pika ti Se ti me të lonë vetë po, është e vërtet Përshemu njeri e gërësot, asë e kapë trishtimi A ma zoti jon, subhana huve te alla Andaj, thotjim në kajim e gjëvzi Jete Allah, është e pasë për e vdekis Se ka kapë kur vdekja, se kapë asë njarë vdekja E asë nuk e kapë, asë gjumi, asë kotja Asë gjumi, asë kotja wakazalik qayumiyetu wqudratuhu salam min at-ta'b wal-luhub. Gjithashtu mbajtja e krijesave është salam pre lodiës dhe ha pamundsis. A shkron dikon qysh ka thon jehudit? Çikom se kur Njeri krason gjerat kota. Jeudit kan thon Allah kur i ka krijuë çajë tokën, ha? Për sa e kan thujtë u Musa se kinse në kuptimin e tyre. Se Allahu, thot, ata thon, Allahu e ka qytë chtunën, chtunën, nga se në gjuna rabi i bje këputje dhe pushim, sepse masi ka kryua qi i dhe token ka pushua. Ka Allahu qërë ka zbinë surën kafë, wa ma mësëna mi ljuhupu. Nuk nga ka kapë neve, kure kemi kryuar qi i dhe token, azë tërmija me vogël e lodhjesë. Shka dhëtë i bënkaj me gjëzije Emri e selam e kuptonë sa Allahu nuk loodhët Hashëa Allahu gjëllë nuk loodhët Kulle jomin hua fi shenë Ka tënë Allahu gjëllë në Kur'an Allahu gjëllë dhëtë dit është duke vëpruë Dhe ka gjëratësat uh, i kryonë dhe kujdesit për të subhanahu Thadu, ilmuhu selamu min uzu bi shejin an Au urudin i sjanin Au hajëtin ila të dhekkurin Vë të fakkurë Në nënhien e, Allah, e, e emrit Allahut Selam E kupton emrit Allahut Alim I dishëm Allahu ka dhije Dhije e ti Nuk rezikohet nga diçka Pre içka Pre iqjes Përshimu ti ka omon cilë dhe zërë lezoni liver Nëse i kthejsh për zhditit Për ata shke lezojnë E kuptojnë këtë teori Nëse i kthejsh për zhditit me milionin më të larh që ekziston në përqindjes ti të ka hig diçka me çka dush me garantat më të mëlesh që ekziston si dielli mes ditë ti kthej u përzdit i librit ki më pa spaku në fjalë ka hig se ke pa thu unë kom lexuave se ke pa kso i thun Uzub Uzub de Madan ti ek e kalu me shi ama të ka hig e thotim ka ime xezia emri Allahu selam ta jap me kuptuese ilmi Allahut nuk i hig diçka nuk thot dikujt në përshemull Ti nga paske hik Ku kishkuti Hasha vë kella Subhane vë teala Thot Apo Uru dhë njës janë Nuk e kap harresa Nuk e kap ilmin Allah Pse se është selam Allahu nuk të të bërgjemull Kena arru ti me të furnizu Kena arru ti me, me të amajt zemrën Përëndo dhe zër Mere vetëm një shemull Thotë Allahu Gjënë surë më rrjem Wa na uddu le hum Adde Njerëzua numrojna Frimarjet Frimarjet Apo Vesh këtu sa ka njerëz gja mi, me ti don ti detir dikush, mbaj evidencën frimën e njerëzve, lart, poshtë, lart, poshtë. Çka që mendova vëzer? Këto legët punës boshun e baj. Se tash mu porzi çka e përpjeta te votë. Çka ka zë zën? 7 miliard shot e 300 milion njerëz. Allah u numëron frimarjet, as kujt nuk ja merr shpirtin tu don. Ti ke bos 60 me tu po gabim ta morën 50. Likulli e gjelin musem me Zëkujtja këna caktu një e gjel Andoj shikolle ramanin e vdekjeve Njani vdes Pleshri, njani vdes fmi Njani vdes i ri Njani vdes përzet, njani të dhejt, njani një qim Pse, sepësa alloh ka caktu e gjel Kjo këtë farë kalëzon Për dikan kjo është Abo anomali Ska këtë kur farë regulli Jo kjo është kudret i madhë Tyse kapa da Kjo kudret i madhë Nuk i ka i kërkush E ka cakt Subhanehu ve Teala. A do të ata nuk e kop, çfar? Nisiani, harresa. Apo s'ka nevojë për të dukur të thekkur të fakut. Shikoj, kjo shumë rëndsi. E rënësi. imri Allahu te kupton se Allahu në dijen e ti s'ka nevojë me thon prit tamenoj na kët punë. Po, çhemë, na lutna Allahun xhel xelalu, apo apo Allahu drejton. Universin e ti A ka mundësi dëni krejesës Dikon, mi thonë Pretin atë të menu, që ka du të me bëmë me ti Ja, jo, dhezër Nga se ilmi Allahut nuk para prijat me të menume Po është e kryjer është e kryjer gjithë shka Kjo është dhezër Kjo është dhezër absolutizmi mëjë madhë Që ka mundësi njeri ju Me, me, me, me, me përfëtiru për Allahut subhanahu Andatë dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe d që më njëri thotë Allah e vetë diçka e pyjt diçka të pritë pasaruet ta kujtoj ta lezoj e kështu me ra por Allah u gjelë nuk është nuk është ësht i tin thotë vë iradet i hi iradet u hu selamu mi khurugi janë il hikmeti më al maslaha shiko thotë dhe vullneti i ti është selam është i pasër nga dalja prej urqësis dhe dhe vërdis a ka mundësi dikush Allahu dikujna mi a d Imadish Allahu Jualla. E keq Allahu ze kush jas sinon dikujna? Ku jasi non dikujna? Kur kozar. Pse ti ja diçeron dikujt keqën se ki zor? Allahu nuk kozar, është selam. Allahu çdo sen çka diem për Allahu di se nuk ta ka sinu të keqën. Krejtësh kujr. A do të bën kënvajëje, një pal e të mirave të Allahut, një grumbull të mirave të Allahut vijnë në paketën e provave. Shum mirë do Allah vin paketën e shtëpë. Disa se lezonada kur ta çelç, e këy e çel në kom mundçi më do pastë një vjetë, dy vjetë, tre vjetë e kështu me radhë. Andaj sa për njerëz sa di bën ka një melxuzie, thot, kanë pas dëshira, kur i ka ulzu Allahu kanë thonë çuçi që Allahu s'ma realizoj. Kur e ka pasësi, si ka pas mundsi, më ndod. Andaj dëshira e Allahut është e pastër prej, për çka je? Prej të keqës. Çu Allahu, Allahu el-Jelal an Kur'an çka thot. Po in aleina lel huda nevena takon me tregullzim. Kaq ju Kur'an, kaq ju pejgamber. Ti kaq shumë të mira, ta zbraçishin, ta jap bukën, ta jap rrahatiën, të ka dhon mendje, të ka dhon hoxhallar, dietar, mund si kërkimi, të ka dhon mendje me bok kombinime, logjik. Apo e ditmirën pit keqës, e një frrenën pit vërtetës. Vërtet. U çka rrenjë që na vërtet. Kit këto të ka ndihmua Allahu gjela për çka? Se ta gadosh të mirën. Kur ti e zidhë të keqë Në kush i ka fajët Ti Jo aj Aj ketë Mjetët Që ka duën Për me shku Në gjennat i ka dhonë Andë që ka dhët Allahu i gjellu ala Wallahu jetë duu Ila dharis selam Allahu krejt i thirë Në daru selam Që dhëmë në selam? Në shtëpin Kus të ka pas një të mejt Allahu i gjellu ala Ka bo atë shtëpi Allahu në mënsof më konë në Në ashtëpi Alla dhët i mënkajim Elg Nga, nga të ketë në ta diqka e cila nuk është e drejt Apo nuk i takon në, në dëshirat të ti të ketë diqka të ti Pas e da duhe kelimatuhu selamun Minel kedhibi wa dhulm Fjallë të allaut janë të pastër të nga rejna dhe zullumi Mërë dhe zë shëriatin allaut gjellë gjellalu Mërë dhe studioje Mërë dhe studioje Por shëri më dhe zër Por me këptu Tho di për në kaj me gjëzje Thëtë Allahu në fjalët e ti Ska rejna, është selam për i rejnës Dhe është selam për i zhullumit Qëka tëtë Allahu gjellë në Kur'an? Inna Allahi e mërru kumbil adli O l-ihsani O i ta i del kurba O dhezër, naka njarë I përkacomi Kur'an dhe hadith Dhe nuk e dim për mbajtën e madhë ka Dhe neve pas taj Me mos njohje në kësaj Bim pre e termeve të fryme Dikush tjetër Duke mos e njohë drejtsinë në Kur'anit, kur na thot neve për ditë dikush drejtësia, paqja, mirçenia sociale, gjithë më radh, e çe këto, këto, pse se ti nuk e njeh ta? Ma në një shemb ulëzo. Në cilën, në cilin sistem, në cilën organizëm, cilën administrim, cilën do të shoh pa pariashtime këtu? Kur dush me konkurru punë, ku dush me lip dikun me të ndihmua, apo me përkrahni diçka? A takukzojn ty i për shemb, më thon, "Shiko, na lip mi uh mu ka një zemër pastër." A ka dikon shku? të shkushun? "Për kushtet e punës, më shujtade dhe më pa zemrën e pastër dhe mos më haçi nuk kur kujt keqën dhe mu ka njëri i drejtë." A ka dikon kështu? Jo. "Mu ka rënë atçoki më i madh. Ananimon neve po, më i miri je." Apo. A, a ban aktivitete për neve po, po ti prishu Por këtë du një ajën presho Si të jeshtë për neve i mirë Ha, qëka tha pengamberi sallallahu aleyhi sallem Inna Allahe tajjibun Wala e këbelu illa tajjib Kjo regullë dhe zërë Nuk e gjëgjisto në kërkon Vec në fejt zotit Vec fejt zotit Allahu tha pengam e sa moshti mirë Dhe nuk pranon post mirën Ando përshimullë sa neve në karlë hadithi sa i muslim Ka tha pengamberi sallallahu aleyhi sallem Vjen një një në ditën e gjikimit Par thot bejon sam ul a'mal kel jibal dhe punë e mirë ka bë, po, si kodrat. Ama tash ka një virus këtu, Allahu na ruaj piveruseve, atyre fizike të sa na dëmtojnë shëndetin rënë dëmtojnë shpirtin. Thot bejon sam, mirë po, shqgo ke mës mirë po këtu kas, tash, në hethe, ka tash ndryshim gjendjes. Shetema hadha. Ekë shonjonin. Kjo tash a e prishë ajo mia, po po e prish. Ekë godit njëonin. E ka porrësh një hanin, e ka vron një hanin, edhe këto vin me murhak. Vin me murhak te Allahu xhellaluha. Thot pejgamberi s.a.s. ë, njëni amar namazin, njëni amar rezhat, njëni amar racërim, por nafilet. Farzën e sjëma, nafile. Thot pejgamberi s.a.s. ë, nëse nuk ka i harxhoën këtë vepa të mira, çka ndodh? Vjen njëni thot o ti do, tim ke shau mua. Ke shau ki haktonë. Bëre. Kto tas ka më dhon, sa duhet me tanjëfun, ajo s'ka s'ka. Me qka me vepra Ska vepat janë hargjue Thotë këshirë unë i kam do gjunahe maj Hadithi pe kam sa Thotë jabar gjunahat Ku shkru në kjo dhe zërë? A shkru në dikun të një sistem? A, A ka dikush të natë kina me qitë pi pune Se, kur, se ti ashtë punet kër rejt A ka që shkru të dikun? Ska dhe zërë En kur anë ka Një rejnë të arzën një pun Një përgojim të arzën një pun A ba Për inga mesëm, sapi vepre ka thonë Mos e bani qita, se si ja u zhduk këtjetërën Qëka tha për inga mesëram? Rujun i ziliës Sa ajo është elhali ka Ajo është farë, brisk E qka brisk? Tha, nuk prejtë drunë Po prejtë vepra Abo, njërën e ko Gjoksin të musht me mlef Me zili, me hakmarin dër njerëzve U më këne banë në disa vepra Nuk i banë në dobi Nuk i banë, mëse, se kjoja ha Andoj Fjall të Allahu ujëve s'kan rejna në tonë Dhe nuk ka zulum Mërët të zilin dujsh lejzë lezer Të Allahu ujëve lënë Quran Por që imë të Allahu të barëke vëtë alënë Quran Wa të awenu alë lëbërri Ha? Dhe ndihmoni për të mira Wa të taqwa dhe dhe vëqëmëri Wa la të awenu alë lë ithmi Wa lë uduan Mosu ndihmoni për me bëzë zulum Dhe të qësia Apo Dhe Sa në Kur'an ka ardhë, ne ju logarisim edhe për të mënduarit e juve O në hënu në alëmumatu vësui subihin e fësu Sur e kaf ka ardhë, në e dina njeri Kërë, qka, banë vezvese me vetën e vetë Apo banë vezvese me vetën e vetë Andë dhe zërë, fjalë të Allahu gjellole janë selam të pasë tërta nga zulumin Sja do në Allahu gjellole kërkujtë zulumin Dhe ka urdnu me drejtsi, dhe ka urdnu përmirësi Nërsa kjo nuk eksiston kurkun pas në fejen e Allahu subhanahu wa taala pas ai thot wa ghinahu salamun min al hajati ila ghayrihi biwajhin ma bel kullu ma siwahu muhtajun ilayhi wa huwa ghani an kulli ma siwa. thot Allahu te barek thot Allahu te barek wa taala ash salam nga me pas nevoj por diçka. s'ka nevoj por kurja Allahu te barek wa taala është i pasër nga gjdo nevojë. Hage është një shka kur ti anon nga jo, se të mungon. Allahu nuk anon nga as një sen. Pasër dhe Allahu të barë kjo të vë të hala, në pushtetin e tina, është selam mi munazihin, fihi, au musharikin, au muawinin, muzahirin, au shafin, indahu biduni idhdi. Thotë Allahu është selam në pushtetin e ti. Kur kush nuk i reziston, kërkan nuk e ka morër takë, Kërka nuk e ka caktu në njët Pre drejtave të që i bashkë e kena Dhe kërka nuk e ka lau në dërmjetës Andoj sa shpesh Allah u gjeluan Kur'an e mohon Dhe disa njërës nuk e kuptojnë Tho, no, ajete, Po, po honë Allah u në dërmjetësimin Dhe disa ajete e mohon Në cilat e mohon dhe zër E mohon Allah u në dërmjetësimin Pa izën e Allahot Sikur që të do njërëzit Unë e një filanin Dhe ti ki nevoj për ta Aja po Qka të të, të dik Hicë pa e vetat Pse? Por shkak dosë lëkit dhe mitësijet Hicë rira hatu në taso si punën Apo? Ajë të cëzit t'i ki me shku Edhe mës me dashë për hatë të këti Ta ma mund të dhëmja kripunën Po hatë rrëjot A ndodhë kjët e Allah Qishtojnë do njërzë në qaftëtejme Qaftë atrasha Allah në rrëjt Dhe zërë kjo Jo, Andajt njëri ju të me liu me, me, me asë mu, mu talë Dikush me ta asë me mendjen e tina Qoftë kjotër e seba të ne mërë të ilmit dhe dhë, dhë të gjallokit Dhe zërë para Allahu së në bandu bi kërkush Vecve prajote E dhe ajo sa ti ke li pre Allahu të zim Së munë është dikush me ta në më Hëtë se unë të qoj a gje Unë e ndërmjecoj për tije Për nga më beri sallallahu a.s. Në shumë adidi ju ka tanë familiarve të vetë Ojo njërë së punoni Së ju Edhe pse kam me pas dërmjetësim me leyn Allah. Ëndër disa njerëz vetë ri të rahatse un ta kripunën, ku ma kripunën. Kjo pse pse kimendon kështu? Se kë u mësuan këtu dunja. U mësuan këtu dunja. Është shumë e keq çvetë kur njerëjut i fiksojn disa kallope të tëmenduarit, pastaj edhe Allah, unë Andaj, than, jot, për Allahun fol çashtu. Andaj ardhën disa jehudit te pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. I, I thanë, "Zoti jot, a është Albanian ta pi arzën dha bigurit?" Ti shgarëpë më shritë. I thanë, "Zoti jot, a është Alltan?" Pjaltanit, apjë argendit, apjë gurit, apjë qka i tanshtë? Së në a i din apjaltanit, ato e kanë dresh me altan, një me guri. Shikodhe dhe rëveç pykja, a nuk alu donë për një kalop shumë të prishtë? Andaj Allahu që e zbriti, kull hu Allahu e had Allahu sanat. Allahu nuk është pjasa qka ju me ndoni. Allahu s'ka filim, s'ka mbarim. Pse, pse je u ditë thanë edhe i dhjëtarët e mejkës? Pse thanë, o Muhammed, alej salat e sëram, zotë jota, a është Se ata nuk dishin zota tjerë, pos pjasa është ka jo maru në dur të vejta A në dhe shumë njërëz dhe sot A jam sun këtë dunja me bom dhe dhe vera E bom manovra Hajtë se sosion, e kam ata, e kam këta E kështë së më ratë, me ndonë me këtë harë Të cime jeton këtë dunja me shku dhe tjetërën Ska mund si Të tjetëra është dreci e plot Andaj Allah është e selam Që dikush të i reziston me ndërmjëtsim Të i reziston me ndërmjëts وَكَذَلِكَ عَذَابُهُ وَانْتِقَامُهُ وَشِدَّةُ بَطْشِهِ وَسُرْعَةِ إِقَابِهِ سَلَامٌ مِّنْ أَنْ يَكُونَ ظُلْمًا أَوْ تَشَفِّيًّا أَوْ غِلْظَةً وَقَسْوَةً بل هو محض حكمته وعدله ووضعه الأشياء مواضعها وهو مما يستحق عليه الحمد والثناء كما يستحقه على إحسانه وثوابه ونعمه مكتاب برفون دولة وش بيسا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 Thot i bënkajme e gjëzije Selamu min e një kuna dhulmen Allahu këtë këto vepra kur i ban është i pasër që më konë këtë zullum Qëka tëtë Allahu i gjële në Kur'an? Wa hua seri u l'iqab Allahu shpejt ndëshkon Wa hua seri u l'hisab Shedid u l'iqab Allahu shpejt ndëshkon Shpejt me në logari Pse përminë Allahu shpejt me në logari? Thot i bënkajme e shselam është selam në këtë vejpër Por shemë Ka me ta kri një bërqë Apo, apo duhet me, me, me përshimu, Kini pasët njësë që kanë shpik gjikata Kanë shpik format të organizimit jetës Si pas tejkave të të tëre Dhe që ka mundur? Ka procese Para burgim, pasta i shikohen, landet Eksumera matën, aje ka bo, a se ka bo Këto nuk i duhe në Allahu Gjellohana Seri, ti në gjenem I mën ka i në dhët Kjo është peci, ti në gjenem Nuk e që ja ti pasullum Komplet a jedisët ti për gjenem je Sa jedi pi për para, se ti Pra nuk të merë logarin shpet E a të të bëhë zullum Si kur një arë më shumën ti me të shkujt fete shpet Ti të të më dënungë Më tonë kata kata Prit Më të më shkujt gavim Allah u gjithë nuk më kështë Qëka të ti më kaimi? Dënimi Allah Hakmarja e ti Ndaj zullum qarve Dhe vështirësia e azopi Qëka e lëqën Allah u gjithë në bëhë zullum qart është e pasër nga tjetë zullum Apo qëka tjetë? Chadomon tashfiyan tashfiyan dozë do të, shefien? të shefien dhe dhe dhe më thon pse i të donu di kan çemë do të thon di pse i të donu di kan atun penguçate sdo më paç atë rapti thon tashfiyan pse s'po do se ta çu çu s'po do s'po më bon kur gjata andot që te allah o je allahs drejtësi pse ka një filan në xenam vatna vatajt kalzon me vepat e veta andaj allah nuk e donon di kan pse ti Po du me si njërem, që është të po du me si? Jo, s'ka kështu të Allahu gjellohala është me urci, me drejci, me ilm, absolut Me vej për në ati qka, qka e ka mëritue Pas e thotë, gjitha këto azapi, dëshkimi, shpecia dhe garis Janë kristal, urci dhe vendosje e gjërave në vendin e vetë Ma djetë thotë Allahu kure dënon dikan, mëriton me u falenderua Mëriton mu falenderua A nuk është kjo dhe zë natyrat e njerëzve Kur dënon dikush kur e dënon një zulum qar A nuk, nuk thëna mirëja ke bo Me dal neve që të njënë me, me ban rrugë zulum Edhe dikush dele nal Dele nal dhe e pengon për zulumit E me thëna ma, maset, ma, gjonajt Cile a reagimi ban Mirëja ban Sa, Zulum ka bo apo? -mirë. E kur dhe dënon allohu qëna dikanda thëna Që kur munohën dikush apo? Me shtitu li far bilbili në gjënet Bilbili atë e shkijeve o dhe zërë E kjo apo se fejën e mori njës pi, pi loj loj derivati burimit lig, a i nuk qëndron ajo. Ato nuk mundet e mashtru Allahu njëllu ala. Ata mundon në ropë të Allahet mi shtin gjenem, e ropë të shejtanit mi shtin gjenet. Po kjo nuk shkon të zoti, po t'i shkon të ata njëksit e tu, të ata sët janë me njëllet, ato nuk me ditojnë. Ama në Kur'an nuk shkoll dhe zërkja. Allahu njëllu njëllu ala nuk punon që shmenoj njerëzik. O baban çave në oh jati thot haj cemira puna ngom timu çaf ngjof fmia dhe zë këta nuk po dojmë banalizuar deri në këtë dherëje poshtë që të ruajmë se te Allahu nuk mundja me psujë ashtu nuk mundja me psujë te Allahu më ka thonë mu hoxhaj mahalles o kujë ilm do akifakt ak argument kush tri pas kësaj çka tha imam ahmedit ruju mos ta thujësh doni mendim çë dikush pi sahabeve se ka thon kush pi njerëz vetë sot kur e ka doni mendim thot a e ka pasën i sahabe Lisa çon kokën, ama te Allahu Zilallahu nuk shkon kështu. Çka do të dhe dhe bën këimi xezije? Allahu kur e ndeshkon dikam, meriton mu falëndëruar. Me lëndtor mu falëndëruar dhe i themi Allahut, faleminderit, hamdi te ta kontye, në absolut kur i donon zulum çarr. Pas ai thot, madje thot, Allahu meriton mu falëndëruar kur dikan e ndeshkon prej atëra që ka e meritojn ndeshkimin, sikur që e meriton mi thon faleminderit ku na jep të mira. Njëj Sikur kërë bëmë bëmë mirë, e ndëshkom, o është e barabartë për Allahum të barëke vëtala, falëndërimi. Thot, bello wada atë thëwa ve më udi alë al ukube, le kane munakidan li hikmeti hi ve li izzetihi. Madhja thot Allahum të barëke vëtala, sikur të vendoste, se vapin, vendin kërë ka azopi, i shkanë në të kundrëtën e hikmetit të tira. Të kujtë, shkëpëllë e zë, kitë nga në s Apo, më shënë më thonë, ku e ditë të zotë të që ka i, i banë ati Ti nuk e di ajinën, konkret A mu ti e di ligjën Allahot, ajë zullum qartë, nuk ishë pëton Fe kutë i adabiru ledhine, valemu Të të laugjën në Kur'an Ne veja o këpusim bishtin atërë që kam po zullum Në kuptimin e, e qërënjosim dhe e ndëshkojna, që që më rriton Kutë i a, e këpusim na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 Ndë një diqka e cila e cënon robin Apo e ban zullum Apo ka mundësi me një kanë prej kandeve Njerëzit mu tut për Allahu të bare kjo e tëra Allahu zhele gjelalu njerëzit lezër Nuk duhet mi utut që ju ban zullum Po duhet mi utut zullumit Njerëzit që ka e bojnë vet vet A do të tëti të bënkaj me gjëvzi në livnë e ti I gata të lehe fen Njerëzit kër ju tutë njerit Ju tutë në zullumit A kër ju tutë në allaut Ju tutë në drejtsijes Pse i Sheh njerëz, njerëz kanë, i kanë, i kanë cungu edhe kuptimet. Por shem ka, do të thotë, njerëzit m'afjasht rrugëve, thot njerzin tuta e kujton se kanë një i mirë. Po po tuta njerëz, kanë zullumovëse. Omer Khattabi tabo dikush më në mesit ka Omer Khattabi në savre për muslimanëve. Omer Khattabi vëzël, nuk kanë njerëz rrugës ai. Nes nuk kanë tuta ti zullumit atij. Po ju ka tu drejtësis atij. Sa jekoni drejt. A do dikush më nda për shembull? Edhe Amerika boksto. Po edhe të mak, edhe ti njëta. Qy, oh, të di a di dhe bashkë të një bandë Dome vevru si amër në khattavi Andaj, njerëzit I tu të njerëzve zullumit Adha, Allahut i tu të në drejcijes Andaj, Abdullah ibn Mesudi Edhe Hasan në basri ju në fjalë shumë të tina Ka thënë Allahu Me na trajtu me drejci Ketë në dëshkohemi Me dalë par Allahut Edhe Allahu me thënë Po ju gjikojmë drejt Kretë gjenem dhe zër Kretë qkojnë gjenem Po kushin gjenem dhe zër Vesh me mëshir Qëka ta për nga mberi Qëka ta për nga mberi Qëka ta për nga mbukhariju Dhe ima muslimin Nga e bihorej radiallahu an Ta për nga mberi Alehi salatu selam Lenju dëkhile As kan nuk e fut Vepra e ti në gjennet Kështu e puni As kush Qëka ta në sahabët Si tjetë as kush Me ket Me ket Absolutizm Tha në hastija Rësulloha Shikë As tje Nëse si vejpra hastije Tha as, as muhe Osë nësa Allahu mbulon me rahmetin e tina Allahu me të rejtu drejt dhe lezer Drejt që shak i bo Qashtu me, me të adhon shpërblimin Ata rë duhet me shku kënë gjenem Për cilat arsye Nga se gjithmon jemi minus Sa heri e minus E në veba që ka i bandit i prapi e minus Të lutem, pritni rësishtika dhan Allah subhanahu wa taala. Kjo është shkurtimisht emri Allahu xhelalu selam, ne do ta vazhdojmë edhe në xhiratë të ardhme të shpjegojmë për emrat Allahu te bareku wa taala e lusch pe Allah subhanahu wa taala se Zoti i onjëli xhelalu na mundson që me me jetumë emrin Allahu xhelalu selam e lusch pe Allahu te bareku wa taala që Allahu xhelalu na mundson me jetumë Kur'anin me hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam e lusch pe Allahu te bareku wa taala që Allahu xhelalu na mundson me hijë në shtëpinë e selamit e lusch pe Allahu te bareku wa taala që Zoti onjëli xhelalu ti kuaq جلو الله منش بربلين كيا كيميهوج الله نا نافالا قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم والحمد لله رب العالمين